Дорога четверта. Його кабінет виглядав схожим на сотні інших і водночас не схожим. Небагато людей володіють чаром надавати власному житлу індивідуальності, а помешканню – тимчасовому, службовому і тим паче. Маркіян умів. Маркіян Антонович Журба проводив на роботі стільки часу, що кабінет став, мабуть, не другим, а першим його домом. Він з усією галицькою ґрунтовністю намагався створити собі умови не тільки для праці, а й для життя. Тому й затіїв оцей ремонт, тому й розвів усю цю веремію з добудовою адмінкорпусу. Врешті, там, де годують стадо корів, знайдеться харч і для горобця. Будують новий цех, то якихось кілька цеглин знайдеться і для розширення директорського кабінету. Отут будуть двері, від цієї стіни до цієї, доморуєте, а отам туалет і душ. Підведете воду, поставите електропідігрівач, найкращу сантехніку, по совісті зробите хлопці, по совісті заплачу. Домовилися? Зробимо. Постараємося, пане директоре. Як на ліпших домах Льондона і Парижа. Розплився прораб у найдогідливіші із посмішок. Ще б пак Марк Ян Антонович ніколи не примушував себе просити, коли справа торкалася оплати. Грішми чи натурою? Хлопці частіше брали натурою. Воно й дивно. Інакше. Спиртзавод – «Та й так відведеш душу?» «Он де сиділо у прорабаної язиці. «А навіщо вам, пане директоре, тут такі вигоди?» «Та ж маєте в Тернополі квартиру, якихось 20 хвилин і удома!» «Навіщо вам тут душ? Навіщо диван? Навіщо телевізор?» Дивилися б його вдома, під боком у дружини. Та навчений досвідом прораб не задавав зайвих питань. В журбі краще знати, чим його журба. А довкола усе вертілося – Звичним ритмом. Маркіяне Антоновичу. Залізниця знову невчасно ССР не подала. Маркіяне Антоновичу. Третій цех от-от зупиниться. Немає тари. Маркіяне Антоновичу. Телефонують з адміністрації. Ви будете на нараді о 3.30. Маркіяне Антоновичу. Маркіяне Антоновичу. Він усім навколо потрібен. Без нього тут усе зупиниться. Він основний гвинт цієї машини яка постійно потребує його присутності, його рішень, його участі в процесі. Так йому здавалося, і ще зовсім недавно. До того часу, поки не звалив, ні, не інфаркт, дякувати Богу, не інсульт навіть, ні, звичайний, хоч і важкий грип. Коли він вперше в житті тиждень, пролежавши з, з температурою 39, повернувся на завод. Думав, що там усе зупинилося. Цехи стоять, виробництво паралізоване, люди перепились. Будівельники розбіглись. Аж ні. Виявилося, що і без нього всі вчасно виходили на роботу, кількість продукцій залишалася попередньою, все вчасно відвантажене, нарікань немає. Навіть секретарка зустріла його не горою паперів, а приязною усмішкою. Маркіяне Антоновичу, як здоров'я? Все гаразд, Світланко. А як ви тут без мене? І вперше за роки праці почув. Усе гаразд. Як гаразд? Не повірив спершу. А постачальники? А залізниця? І з ними все гаразд. Віктор Іванович поїхав, розібрався, домовився. Ну що ж, молодці. Чомусь навіть зітхнув. У них усе гаразд. Дали собі раду без нього. Віктор Іванович, бачите, сам розібрався. Що ж, може воно й на краще. Досить уже самому тягти цього воза. Досить одноосібно усе вирішувати. Досить днювати і ночувати отут. Хай підлеглі трохи спробують отого меду, який видається їм таким солодким. Двері в кабінет чомусь були прочинені. «Ти чекала мене, Світланку?» «Та ні, ні, чекала, звичайно, але в кабінеті. В кабінеті Віктор Іванович. Шукає документи по…» «У мене в кабінеті? Шукає документи?» «Ти, Світлано, що, зовсім з розуму сунулася? Які документи можуть цікавити когось стороннього в кабінеті директора заводу?» Світлана щось мимрила на своє виправдання. Мимрила невиразно, мало не крізь сльози. Та Маргіяна це вже не цікавило. Він прочинив двері до кабінету. Сподівався побачити, як заступник розсівся за його столом і перебирає папери в папках у сейфі. У середині почало закіпати. От зараз він покаже, хто тут генерал, зараз він розставить на свої місця усіх, то сподівається влізти туди, куди йому не слід. Ач іще каша армійська на губах не обсохла, а він уже в директори, посада заступника йому замала.